Природно про таємні книги, де фіксувалася інша історія, він не згадав. Отже, все потроху прояснювалося. Бренден потрібен був, аби захистити місцеву громаду, яка століттями жила своїм ізольованим і щасливим життям від зовнішніх звинувачень і рішучіших дій. Софія була задоволена висновками і прийнялася величезною повагою до місцевих священників. Між цими розслідуваннями Софія досканувала книгу ХХ століття. Виходячи з церкви, вона кинула оком на місце, де з'являвся орган з Бренданом. Там було постелено килимок. Отже, орган, що зникає і з'являється, особа Брендана, а також походження зеленого світла – це все, що лишилося з'ясувати Софії. Повернувшись додому, вона побачила, що біля хати ошифається Седрик і згадала, що обіцяла йому приєднатися до екскурсії на вершину скелі білої сови. Софія швидко перевдяглася – а вкинула в рота горішків із сухофруктами, щоб перебити апетит, і склала Седрикові компанію. Він повів її до лісових хащів за їхньою хатинкою і потім у гору стрімкою стежкою. Софія, йдучи за легким Седриком, схожим на м'ячик, пожалкувала, що згодилася на цю авантюру. Сходження було непросте, Нетреновані м'язи тремтіли від незвички. Однак, на щастя, стежка була короткою, і невдовзі вони опинилися на вершечку гори Білої Сови. Софії треба було звести дух і трохи відпочити. Дивлячись на повного сил Седрика, вона відчула незручність, що він, старший за неї, виявився набагато спортивнішим. І, щоб замаскувати свою втому і ніяковість, вона почала його розпитувати. «Ну, як вам тут живеться?» – було її перше запитання. «Наш острів дуже своєрідний. Ваш? Ви тут народилися?» «О, ні, Боже, збав. Я здалеку. Однак доля мене сюди занесла, і я пустив тут коріння». А вам тут не нудно? Спочатку було нудно, як і вам. А потім стало весело. Теж, як і вам. А потім... Зрозумієте, тут для мене ідеальні умови. Невеличка школа, куди ходять діти лише місцеві і з навколишніх маленьких островів, переважно з метийських поселень. Роботи небагато. Як директор місцевої школи я маю набагато більше вільного часу, ніж учитель на материнку. Там шкільному персоналові доводиться виконувати достобіся бюрократичної роботи, і це перетворює їх на рабів своєї професії. Крім того, ви ж знаєте, що ми, вчителі, маємо найдовшу відпустку, а це важливий чинник. А ще мені тут платять так звані полярні Наголовне, я так само, як і ваш чоловік, займаюся на острові своїми науковими дослідженнями. Маю докторський ступінь. Невже? Здивувалася Софія. Не схоже? З біології? Так. Полярна рослинність. Тут на острові цікавий ботанічний ареал. Унизу? «Типова лісотрундра, а нагорі вже тундрова рослинність». Софія і Седрик трохи помовчали. «А ваша яка спеціальність?» – спитав учитель. Ну, «Взагалі-то я вчилася на архітектурному. Останні роки до одруження працювала дизайнером. Докторського ступеня не маю». І не хотілося говорити про себе, тому... Вона знову почала розпитувати. А інтерес до сови чим викликаний? Адже це вже не ботаніка. Ну, я не суто ботанік. Я еколог. Так що мене цікавить уся екологічна зона. Симбіоз. До речі, допоможіть мені? Тільки тепер Софія помітила на стовпах дві невеличкі хатинки на курячих ніжках, що нагадували шпаківні. Це були сховки для відеокамер, якими Седрик керував зі шкільної гори за допомогою дистанційного управління. Седрик збирався міняти там картки пам'яті і акумулятори. «О, я бачу, ви непоганий інженер! Та де там?» Я просто любитель. Знаєте, з породи народних майстрів, які до всього доходять своїм розумом, то механічна конструкція органа теж ваша робота.